Та тут, окрім усього, ще й жіноче фото у тебе приховане. То ти в молодості, і я, така кікімора. Господи, з ким ти дружив? Це моя улюблена. Ти більше ніколи не носила такої зачіски, як на цьому знімкові. До речі, я ніколи не бачив у тебе твоєї улюбленої фотографії. «Що ти маєш на увазі?» – підозріло звела брови. Вимовив так багато слів, а я нічого з них не зрозуміла. «Ти бережеш те зображення мого обличчя з тих часів. Нишпорка, яке тобі діло до того? Просто цікаво, яким я був біля тебе, коли взагалі був. І як чоловіки люблять покрасуватися». Ти, старий, пню, ще й досі вуса підкручуєш. Отже, немає? Виходить, моє обличчя ти любила не дуже. Що ж таке буває? Дитина, буркнула вона. Велика дитина, яка постійно напрошується на компліменти. Помовчала, перебираючи мережу, покривала, Враз вирішила щось і сердито сказала. Отам, на шафі. «Чорна коробка». «Дістанеш?» «Дивись, не впади». Валерій зіп'явся навшпиньки і обережно зняв з шафи велику чорну лаковану коробку. «Фе, пелюка!» – зневажливо скривилася Галина. «Зараз витриму», – сказав Валерій, відчуваючи хвилювання. Коли він повернувся до спальні з ганчіркою, то застав Галину з розкритою коробкою на колінах, іди, іди!» – прикрикнула ревниво, накидаючи на коробку вкрите пілюкою віко, щоб зберегти від погляду Валерія її вміст. Переконавшись, що той відійшов на безпечну відстань, вона дістала з коробки невеличку блакитну течку і щільно зачинила віко, махнувши рукою. Можеш поставити назад. Обкладинка течки була перев'язана подвійним блакитним бантом. У ній було ще щось, але Галина вибрала лише невеликий стосик фотографій. Усе інше сховала під подушку. Вмостившись зручніше і повітря, ніби перед стрівком у воду, вона вимовила, погладжуючи стосик паперу обома руками. «Ось тут твоє, дороге обличчя, третє зверху». «Пам'ятаєш, з якого року та світлина?» – запитав Валерій. «Ще, пак, то ти усе забуваєш, як кого звати, де хто працює, а особливо, чий хто зять, чия дочка його дружини і чий він племінник». «Смійся, смійся!» А після «забудькуватості» почнеться маразм, настановчо промовила вона, поглядаючи на нього поверх окулярів. Ох, скоріше б», – засміявся Валерій, – «забути про все, не бачити цього вічного безладу, пускати собі потихеньку слину в куточку, а потім загаснути». Ти так говориш тому, що сам здоровий і живий Це непристойно бути таким здоровим і життєрадісним у твоєму віці Але ознаки розпаду особистості вже помітні Це має тебе втішати Блазень, мені вже набридло ображатися на тебе Пробач, щось далеко ми зайшли Так коли ти отримала цього знімка? Того року мій придурок розбив американську спортивну машину, яку привезли для участі в перегонах, і ми мусили сплачувати 9 тисяч доларів. Розбивав він, а платили ми. Котрий із твоїх придурків – дипломат чи історик? Облиш свою іронію, надолаг губи Галина. Якщо хочеш продовжувати нормальну розмову. Той був фотографом. Потім був дипломат і аж потім історик. Точніше, він займався бізнесом, але бізнес йому щось знайшов.